Capitolul 2. Nici o formă de artă nu apare decât dacă o cere publicul. Mogam spune în repetate rânduri că niciodată nu s-a văzut în situația neplăcută a altor autori care se plâng de lipsă de subiecte. Afirmația lui este susținută de numărul imens al operelor pe care le-a scris. Circa 200 de schițe și nuvele, 20 de romane, peste 30 de piese de teatru câteva cărți de călătorie, două autobiografii, trei volume de eseuri, două cărți de critică literară. Dar mai presus de aspectul numeric, afirmația e dovedită cu prisosință de multitudinea de situații și teme pe care o prezintă opera sa, în cadrul atâtor genuri și chiar în cadrul aceluiași gen. A spune că opera lui Mogam străbate trei generații literare și îmbrățișează mai toate formele artei scrisului, cu excepția poeziei, E încă prea puțin pentru a reda întreaga ei varietate. Reprodus după Richard Heron Ord, William Somerset Mogam Londra, 1937 Varietatea este cuvântul cheie ce se desprinde din parcurgerea operei acestui autor care, după cum am văzut, trecea cu o uimitoare facilitate de la un gen la altul, din dorința de a găsi cea mai adecvată formă de expresie pentru tumultul observațiilor și ideilor acumulate în decursul vieții. Ea se manifestă și în domeniul considerat necaracteristic pentru el și în care autorul însuși se declară mai puțin la largul lui, teatrul. Dramaturgia destul de ampla lui Mogam se împarte în linii mari în 1. Comedii care merg de la farsă, Susținătorul familiei, Căminul și frumusețea, Doamna dot, Lady Frederick, Penelope, soția credincioasă, la mușcătoare satire de moravuri, Smith, Mai Marii Noștri, Cercul Vicios, piese grave care merg de la melodrame mai ușoare, Soția Cezarului, La este de Suez, Pământul Făgăduinței, la substanțiale meditații dramatice, Necunoscutul, Răsplata Eroilor, Adaptări ale unor novele și romane proprii, Scrisoarea, Teatru, Cinci Păini și Doi Pești, sau ale unor piese franceze clasice și moderne, Burghezul Gentilom. Pretutinden se vădește sârguința lui Mogam de a învăța din arta, dar și din greșelile înaintașilor și contemporanilor, din analiza reacțiilor publicului, din criticile cronicarilor, regizorilor și actorilor. Piesele lui reflectă efortul conștient al autorului de a-și îmbunătăți permanent construcția și stilul, de a exprima realitatea prin situații cât mai caracteristice, printr-un dialog cât mai firesc, atingând adeseori în mod incontestabil perfecțiunea. Rezultatul este remarcabil. Mogam apare acum ca un maestru al tehnicii scenice, precum și ca o oglindă a sentimentelor și caracterului senzațional care predominau în perioada interbelică. Există doar iscusința artistului în mânuirea evenimentelor și menținerea interesului prin maestrie artistică. Este uluitor cât de mult poate realiza concentrarea tactică. Istoriile literare, critica, dicționarele și enciclopediile scot în evidență în special comediile, socotite partea cea mai valoroasă și mai durabilă a dramaturgiei lui Mogam. Perioada lui strălucită ca dramaturg a fost deceniul al treilea al secolului nostru, când a scris într-o succesiune rapidă câteva din cele mai spirituale și mai elegante comedii de moravuri cunoscute în limba engleză. Mogam are un talent dramatic indiscutabil și o maestrie care i-a câștigat asemuirea cu sardo. Comediile lui uimesc prin abilitatea unor construcții dramatice foarte logic conduse, foarte dinamice, printr-o gradație susținută a interesului și a emoției. Mogam avea o capacitate extraordinară de a reînvia temele cele mai vechi, redându-le strălucirea. Umorul lui era sardonic, tinzând către epigrama aspră. Piesele amuzante ale lui Mogam sunt îndeoște socotite drept o a comediei englezești de moravuri din epoca restaurației, 1660-1710, făcându-se referiri directe la William Congreve, 1670, -1729. Se mai spune de obicei că Mogam continuă acest gen dramatic, mai ales prin filiera Wild, 1856-1900. Elemente comune există într-adevăr. Satirizarea unor obiceiuri fără a se recurge la moralizarea directă, prezentarea degajată a unor personaje vag sau net libertine, abordarea francă a adulterului, în general, o atmosferă de amoralitate bonomă. De asemenea, se leagă de aceeași tradiție tipul de dialog practicat de Mogam, viu, spumos, scânteitor, înclinat adeseori spre paradox, ca și cel wildian. Și totuși, comediile lui Mogam, ca și piesele lui grave, au o construcție mai modernă, ferită și de naivitățile și artificiile dramaturgilor restaurației, Congrave, Ezra Ridge, Weichel, lui, Goldsmith și de poncifurile lui Wilde și de stângăciile supărătoare ale precursorilor mai apropiați, dramaturgii de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. Harry Arthur Jones, Arthur Wing, Pinero, Harley Grenville Barker Tematica abordată de Mogam în piese este la fel de amplă și diversă ca și cea a prozei lui. Dar de fapt Mogam, așa cum și spune de altfel, nu caută să prezinte teme, ci incidente. Ceea ce se evidențiază a fi deosebirea fundamentală dintre comediile lui Mogam și, în ultima analiză, dintre teatrul lui în ansamblu și comedia sau, în general, dramaturgia imediat anterioară, este abundența elementului faptic împinată cu naturalețea dialogului. Așadar, piesele lui Mogam, chiar dacă nu sunt într totul caracteristice pentru autor, poartă și ele a lui... Anecdotica extrem de copioasă care își găsește cea mai fericită formă de expresie într-un stil apropiat de cel al vorbirii de toate zilele.